Kelet-indiai utam Nem sokára ismét tengerre szálltam. Ezúttal a híres Hamilton kapitánnyal Kelet-Indiába vitorláztunk. Nagyszerű vadászkutyámat trade is magammal vittem. Bátran állíthatom. Többet ér, akár egy vele azonos súlyú aranytömb. Kutyám még sohasem okozott nekem csalódást. Egy napon, amikor a tengerészek becslése szerint még legalább 300 mérföldnyire hajóztunk a szárazföldtől, kutyám izgalomba jött és vadat jelzett. Rendkívül meglepődtem, senkinek se szóltam, de egy teljes órán át nem vettem le a szemem a kutyámról. Végül mégis beszéltem a kapitányjal, és közöltem vele, hogy derék ebem jelzése szerint földnek kell lennie a közelben. Harsogó nevetés volt a válasz. A matrózok hasa a röhögéstől. Amikor látták, hogy ez nem hoz ki a sodromból, még jobban nevettek. Én szentül hittem a kutyámnak. Jó darabig vitatkoztam a tisztekkel, különösképp a kapitánnyal. Szó szót követett, s a végén odavágtam a kapitánynak. Inkább kutyám vadászösszönével hiszek, sem mint a tengerészek műszereibe és stávcsöveibe. Fogadjunk száz génibe, rikkaltottam, ennyi volt minden vagyonom, hogy fél óra múlva vadra bukkanunk. A jámból kapitány nem sértődött meg, továbbra is nevetett, és megkérte Crawford urat, a hajó orvost, számolja meg a púlzusomat, mert nyilvánvalóan félrebeszélek. Az orvos megvizsgált, majd határozott hangon kijelentette, kutya bajom sincs. Ezután súgni búgni kezdett a kapitányjal. Hallásom kitűnő, így minden szavukat jól hallottam. – Szegénynek hiányzik egy kereke, – mondta a kapitány, – ezért nem fogadhatok vele. – Ön téved? – válaszolta az orvos. Egészséges akár a mak, de kutyája szimatát többre becsüli a hajós tisztek eszéné. Szavamra én alaposan megleckéztetném, épp ezért fogadnék vele, megérdemelné, hogy elveszítse az aranyait, legalább észhez térne, és soha többé nem fitmálná le a tengerészek tudását. Nem, ez nem lenne tisztességes eljárás a részemről, rázta meg fejét a kapitány. De üsse ő, nem bánom. Viszont ha megnyerem a fogadást, visszaadom az aranyait. Adj, lássa, kivel van dolga. Beszélgetésük alatt Trey nem mozdult mellőlem. Pontosan úgy állt, mint amikor vad a cimatól. Bíztam kitűnő ösztönébe. Nem, a fogadást most már állni akartam, ezért ismét felajánlottam a ginit, ami ugyancsak csinos summa. A kapitány megkötötte velem a fogadást. Éppen paroláztunk, amikor fülünkhöz hatott a matróz kiáltása. Néhányan ugyanis leengedték a mentőcsónakot a hajófaránál a tengerre, hogy hallászanak, s már is zsákmányra akadtak. Méghozzá egy hatalmas szápára. Amikor felvontatták a fedélzetre, Craig kutyám nyugtalansága fokozódott, mert közelbe érezte a vadat. De kívülem senki se hederített rá. Az emberek tüstént hozzáfogtak a szápa felbontásához. Felhasították a hasát, és gondoljátok csak el, hat pár eleven fogoly madarat találtak a gyomrába. Az szerencsétlenek már nyilvánul régóta raboskodtak ott, mert az egyik tyúk épp öt tojáson ült. Az egyik tojásból épp abba a minutumba kelt ki a kicsi fogolycsiba, amikor a cápa hasát felnyitották. A hajó macskája ugyanakkor hozta világra kölykeit, ezért a csibét a kis cicákkal együtt neveltük fel. Az öreg macska épp úgy szerette akár a saját kölykeit, és csak akkor bosszankodott, amikor a fiatal fogoly túl messzire repült tőle. Összesen négy tyúkocskánk volt a fedélzetem. Ezek gyakran kotlottak, így bőve jutott ízletes fogoly az asztalunkra. A csontokat mindig Tray kutyám kapta jutalomképpen, és mert neki köszönhettem, hogy megnyertem a fogadást, és száz arannyal gyarapodtam, ünnepnapokon mindig külön pecsenyét süttettem számára.